Bina no, telefonoren bestaldean eneko gerrikabitia dugu mundu bateko kidea Arratsaldeon eneko Arratsaldeon eta zu palestinan n zaitugu mundu bateko ba, delegaritza Palestinako delegaritzako langilea edo kooperandea zera hain zuzen eta gorkoan ba Palestinara bidaiatuko dugu nolabait asteko galdetuko dizut zein den mundu batek egiten duen lana Palestinan Ba, bai, hemen palestinan e, gure lana e, larogeta hasi zen, da gaur egunean e, laul urraldetan gauz e, palestinan lan egiten. E, Zizkordani aldetik eta gazaldetik aldetik be bai. Zizkordanian e, egiten dugu lan, ipar aldean, e, nekazaritza dan elkarte batek azkuak deritzana. elkarte, <coughs> elkarte honegaz egiten dugu e, haien produkzioa, e, komenzializazioa, kooperativismoa, apur bat, bat bultxatuz, da beste erakunde batek, batzuekin, e, Ertameriketakoak, e, Brasiluak, apur bat zubiak e, eraikitzen artean. Mm -hmm. Hori kalkile da, e, palestinako iparraldean dagoen lurralde oso emankorra korra, da uresbetea. Dagero, ziz, ziz jordani alreti bebai, Jerusalene egiten dogulan, <coughs> eh, bost erakundekin. Erakunde eh, eh, batzuk eh, gizarte, gizarte mailak oso barruan da bizena eh, palestinekin eh, lan egiten hemen, Jerusalenean bertan. Giza eskubia direla eta estirela, eta beste erakunde bat egaz egiten dogulan, eh, <coughs> eh, zera. Etxetik bot, e, ez botatzeko, e, zebadak zuenez emengo egoera da, e, izraelek e, botatzen ari direla, e, emengo jendea, e, haien etxetik, ez da? Mm -hmm. Hori, ziz gordanea, da gero, gazal detik, e, egiten dogu lan, nekazariekin <coughs> eta e, emakumen elkar, elkar, elkar, elkartea oso handia dana, mugimendua da dana, da eh, haien eskubideak apur bat bultzatuz eh, eh, gazako egoera nahiko itxia danez. Eh, Haie gura dabe e, e, apur bat eh, eh, hoien eh, publikoki agertzen direnean, apur bat eh, politikal detiketa, apur bat... Eh, gehiago egoteko eta haien rola kapur bat geoz eta gehiago bizibilizotzeko. Hmm. Da gero azken laugarren lurraldea Haifa aldetik eta e, berroeta zortziko lurraldea deritzaana egiten dugulaan e, presoekin eta bere e, Haifa e, Israel barruan dago eta dakizuenez Israel barruan eguneko hogeia ogei, e, e, arabiarra da populazioa. Eta nahiko diskriminatuta dauz eta e, e, preso politikoekin egiten dugu lan eta haien zenidekin. Hori da gehien bat, e, gure lana hemen, palestinan. Beraz, ikusten dugunez, eba, lan esparru oso desberdinak dituzute, nahi ba duzu, dugu, lan esparru horretan zein den egoera, Eta ondori utzen bazaizu hasiko ginen ba nekazaritzaren inguruko lan horretan, gainera e, ba, askotan pentsatzen aldugu ba Latino Amerikan, e, adibidez, horrelako e, ba, mugimendu e, nekazal potentea dagola, Palestina akaso ez dugu orain ezaguna. E, zer kontatzen aldi nekazal mugimendua, edo nekazarieta ze Palestina? Bai, e... Aurten oso interesgarria da guretzat munduatentzat mundu e, elkarrekin egiten dugulana e, uako jende, jendeekin. Uak da e, The Union of Agricultural Work Committees Da nahiko mugimendu, nekazal mugimendu nahiko zabalada da Gazan eta Ziz Jordania aldetik lan egitenari e, direnak. Haiekin, e, zaiatzen ari garapur bat e, beste nekazalerakunde batzuekin e, lotuz, ezta. E, kontutan hartu beharrekoa da, emengo okupazioa, ez tala barrukoa e, zoidik, baina kanpora begiratuta bebai. E, horrek esan gura deu e, ez dutela e, ona, e, orain arte e, oso harremanzakonak euki, beste nekazari elkartetekin e, el e, mundu mailanizate e, baterako aurten hasi e, dugu beaiekin eta Brasilbo MSTkin haien e, el karlana bulzatzen da esate baterako datorren e, azaran, delegazio bat etorriko da Brasilgo dele, delegazio bat e, berrogei nekazariekin. <coughs> haien olibak eta apur bat eh, eh, beraien esparruak eh, eh, eh, lantzen, eh, zaiatuz, bultzatuz, ze eh, nahiko esparru eh, <coughs> bortitzan eh, bizi dira, zatebaterako eh, pareta deki de ez, haien eh, lurrak zatituz, eta <coughs> eh, nazioarteko jendeak jendeekin, E, Israelek e, ikusten e, badute apur bat atzera botatzen dabe eta eta nahiko erosoa izaten da beraien txat olibak e, hartzeko. Mm -hmm. Ordu, e, bi eremu horretatik ari gara lan txen beraiekin e, uako jendeekin. Beraz hori, Piskat, nekaz aritzaren aldetika nahi zenuen ere bai beste lan bat Ba, emakume elkarteekin bat dela. Asaltzan aldi guzu pixka bat e, zertan datzan, eta baita ere, e, ba, zenolako egoera duten e, emakumeek e, palestinan. E, Baal da, e, ba, denok aurreritziz betetako e, ideiori duguna buruan, herrialde e, musulmanetan ba, oso gaizkidaudenak, edo ez da hain horrela. Eh, bueno, nik que ni eh, desberdi, du, behar dugula eh desber desberde un bear dogula, eh le mengoz makume honekin eh, gure lana da eh, ahien, eh estrategia bultzatu está, eta haien estrategia da eh, Palestina eh azkapenarako azka eh, eh, zera, eh, borroka eh eta eh e, barruan da e, Palestinatik campo e, de hori alde batetik eh beraientzat oso importantea da hori e, lehenengoz hartu e, e, e, izana. da gero e, Palestina barruan eh eh beraiek uste gabe, e, nahiko esparru txikian ari ari direla lan egiten eh hemengo kultura nahiko partearkala delako eta gehien bat gaza aldetik. E, musulmanek berez musulmanak e, e, ez e, guk ede koun iritzia e, atxarritik ikusita, ez da hain itea emakumeerekiko. Baina egiazan gazabarruan gaza e, e, azken urte biotan, E, eskubide batzuk ari dira izten emakume, emakumei eta publikoki e, geroz eta gehiago iten e, zaiela e, zaia e, publikoki lan egiten. Orduan, e, beraiekin e, zaiatzen gara haien e, estrategia bultzatuz, haien e, e, eskubideak zelatzen tratatuz eh, politikoekin eta beste eh, esparru maian, eta eh, baita, baita ere haien eh, borrokak lotuz beste, beste erakunde batzuekin Latin Ameriketan eta Afrikan bertan. Hmm. Beste lan esparru batetara pasatuko gera, aipatzen zenuen giza eskubideak eta baita ere Ba, desalojo hoien kontrako bai. mugimendua, ez da? Bai, eh, emengo egoera, Jerusaleneko egoera, zatebaterako, naiko bortitza da eh, zenide batzuentzat. Eh, dakizuenez, eh, iro eta zazpitik eh, lur hau, ere hau, Jerusalena, eh, hartuta, hartuta dago eh, Israel, eh, Israelengal, eh, eskutik. Orduan, e, batzutan, e, e, eta geroz eta gehiago eh e, ikusten duguna da eh Palestina, e, Palestinarenide batzuk botatzen ari dabela Israelek eh geroz eta e, kolonia edo eh eh setel zet, e, zera kolonia keraikitzeko Orduan, eh, beste erakunde bategaz, LAN Research Center del Agua, saiotzen eh, ari gara, haien eskubidat eh, legez eh, aurretik jartzeko. nahiko saiei izaten da, ez eh, dakizuenez okupazioa da la testala eh horien eh, eskuetan eh, dauz, eta eh, da oso, oso politika argia da, zuzen zuzen zuzen, zuzen Zuzentziko eh, bere Israel guztiak eh, bere demutara da palestinarrak eh, botatzeko. Hori nahiko egoera bortitza da eh, jende honekin, palestinar on, hauekin. Mm -hmm. Azken esparrua, eh, men ere Euskal Herrian ezaguna egiten zaigu preso politikoekiko elkartasuna? Bai, bai, hori e, jaifa aldetik, e, Palestina berrobita zortziko delakoa, egiten egiten dugu da, e, e, badauz erakunde batzuk, e, zatedaterako jurri jaderitzana, da, bultzatzionari duguna, mundu bat aldetik, da, e, kasu batzuk, e, apur bat zaiatzen gara, e, e, justizia aldetik... E, Eh, Eramateko, da haien defentsarako eh, eh, zaietzen gara biru apurbat eh, lortzen, eh, Euskal Herriti Maian, Estatu Maian, ebai, da eh, nahiko situazio eh, bortit, bortitzak direz, zate baterako eh, baten batzuk hogei eh, urte baino eh, dara matzate eh, eh, askatazu unbarik, ez da? Eta nahiko prozesu luzeak izaten dira, da bortitzak, e, da gehi emaz bere zenide entzat, e, sozialki batzutan e, ez, ez, e, ez tagule gure e, e, kanpora e, urtetzen, da psikologikoki e, nahiko, nahiko e, gogorra izaten da beraien entzat. legalki eta psikologikoki zaiatzen gara e, e, erakunde hauek e, bultzatzen. Mm -hmm. Azken finean, aipatzen zenituen esparruak oso desberdinak izan da ere, denbora guztian gatazka horren eh, presentzian abarmentzen da, zukegiten eh, zenuen deskribapen horretan, ez da? Bai, azken finean, okupazioa eh, eremu guztietan nabartzen da hemen. Eh, eh, Ekazariekin, haien produktuak ez, ez, ez, ez, ez dutela... Ez, ez direla gai izaten saltzeko e, e, lurrak e, israelek e, hartuta dituelako e, emakumeak e, emakumea bebai e, emakumeen e, e, zera e, deretsoa be e, zaterako gazabarroan nahiko murriztuta dauz, baina hori be gehien bat bultzatuta okupazioa dela eta e, haien blokeua ez da esan behar eh e, da gasa nahiko itxia da duenez eh ta Israelek hori e, badaki horre e, horresuposatzen da u e, haien e, barruko e, egoera geroseta eta, eta eta eta bortitzagoa da eta geien bat emakumeitzako ze posizioak nahiko nahiko gogorrauak egiten dira eh bloke barekin gero va ba, bueno eh e, preso aketaia zenidea que hiciosoan borrocan eh e, ego, e, e, egon eskero eh bueno e, ba, ba nabartzen da, está eh e, emengo, emengo presoen egoera, nego era a presoak da estakigu ez dugu izetuten e, zenide bapez, ez, ez dekiela e, preso bat e, kartzelan. Hori naiko zabala da amen da, en e, derecho barik e, e, atzilotzen dabe. Orduan, ba, okupazioarekin, ezparru e, guzti, guzti hauek e, ba, okupazioa gatik e, gero eta situazio gogorra duaz. Ba, eneko amaitzeko, eta aktualidadeari pixkatxo egin galdetu behar dizut, e, oraindela, ba, azte batzuk, e, onun emandako pausu berri horretaz, e, ba, palestinak bere errekos nozimendua eskatu zuen e, onun bertan. E, nola bizi izan da egoera hau e, bertan, palestinan? Ba, nahi kopozik hartu dabe, e palestinak eh, emandako, eh, emandako zera eh, aldarrikapena apena ezta. Eh, palestinarrek eh, berrogei urte baino gehiago daramat zate negoza, negozia zioetan, eta nahiko nekatuta dauz eh, eh, bion artean Israel eta palestinaren arteko negozia zibak ez dabe la inego friturik ematen. E, Horrezegatik e, beraien alde, palestinaren alde, e, e, gura izan, eben, e, esparru horretan, nazio batu esparruan, e, bere agotza e, e, entzun esaten e, beste nazio e, guztiak, e, e, ordua dala dela e, estatua, estatua lortzeko, bere mugekin, bere eskubide guztiekin, eta ONU ONU kemandako beste e, e, rekomendazio guztiak eh ard arditzaten, ezta? Baina e, hartu hartu ber dugu una bebaita ONU gaur egun nahiko kontrolatuta da hau, estatu ba, batu e, batua, batuek eh positiboa dala testa Eta Israel atzean e, Estatu batuak dauz eta beraien betoa beti hor egongo da. Baina eztakin nahiko senssatzzio ez polita izan, izan zen e, aztebikoa esateraterako hemen Jerusalemen en bertan, ta normala ikurrinak haiek haien banderak palestinako banderak e, ikust, e, ikustea ez da eta nahiko nabarmena ezagapatuatua eza izan zen e, egun hori da nahiko pozik ikusi gintuzten e, e, e, pertsona guztiek e, eta nahiko pozik ikusi gintuen e, geude Palestina guztiak. Hmm. Ba, eneko, e, mi esker gurekin izateagatik, baina e, amaitu baino lehen beste gauzatxo bat eskatu behar dizut, eta da, abesti bat e, aukeratzea, ba, mundu hotxakeko entzule entzat. Bueno, ba, lehenengo, zizan beharra dut, e, esker askoz e, e, itxegiten ari nazela, e, Palestina dala eta ez dala, parkatu nire euskera, baina, bueno, zaiatzen gara. Eta e, abestea ba, ez dakit, nik e, maite dut pati ezmizekoa, people have the power, Ordun yes? mm -hmm. e, Orduan, e, nahiko ez dakit, zanguratua da, emakuma batek e, abestua da, gaur eguneko egoeratan, egoera e, uste dut, jendea hartu behar dauela e, boterea. Hadoz, ba, abesti horrekin eskertzen dizugu berriro ere, agurtzen zaitugu emendikan pare bat ilabete arte berriz ere gurekin egongo zarela palestinaren berri ematen, eta esan bezala, ba, mi esker eta hurrengon arteeneko. Mi esker zuei, da, hemen egongo barapare zuekin berbagitekoa.